الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من بعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا ولاه ينتل الله باذنه اسرا جمونيرا بعض ابا دعكم شكر الله سبحانه وتعالى انكم تكرمتم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكرام شكرا بعد وقتك mwezi wa kwanza katika tarehe ya Kiislamu mwezi wa Muharram kuna mengi ya kuzungumza husiana na mwezi huu lakini ningependa nizungumzie katika hotuba yangu ya leo moja katika tukio lililotokeza katika mwezi huu wa Muharram na tuweze kujifunza kitu katika tukio hilo. Na tuone mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma, masiku kama alivyo ndani ya Qur'an al-Karim, watilkal al ayyam mudawiluha bainan nas. Na hayo masiku tunayazungusha kwa watu. Kwa leo Miongoni wa matikia wa matikia katika miongoni mwa matukio yaliotokea katika mwezi wa Muharram ni kuangamizwa kwa Firaun Jambo ambalo lilikuwa ni shukrani kubwa sana alioifanya Nabii Musa alayhi salatu wassalam kufunga kwa ajili ya kumshukuru Allah. Akitufunza kwamba pia Allah akikufanyia jambo zuri basi fanya wasila kwa kufanya kitendo chema ima unataka kumuomba tanguliza kitendo chema au amekushafanyia pia mshukuru kwa kitendo chema. Kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalamu alimshukuru Allah azza jel, kwa kumwangaliza Firaun kwa kufunga yaumuhashura. Firaun ni miongoni mwa viumbe ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutaka kuacha historia yake ipite patupu bali ameamua iweke ndani ya Qur'ani il karim ili wanaokuja waweze kujifunza. Hakuiacha historia yake peke yake hata mwili wake pia aliuwacha ili uwe ni somo kwa wengine. Al-yawma nunajika bibadan kal liman khalfaka aya. Leo hii unauacha mwili wako ili iwe ni funzo tosha kwa wanaokuja baada yako kwamba kuna binadamu alijiita Mungu na akafanya kufuru za hali ya juu sana lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliufuta utawala wake lakini akaibakisha historia yake na mwili wake ili watu waweze kujifunza Nabi Musa alayhi salatu wasalam kaelezwa kwa mapana sana katika Qur'an al Lakini pamoja na kuelezewa kitendo cha kuelezwa kwa mapana sana pia kumemgusa farao naaelezwe kwa marefu zaidi miongoni mwa watu wa Awf waliozungumzwa kwa mapana ndani ya Qur'an al ni farao. Mfarau na alikuwa mikakati mingi katika utawala wake kabla ya kudondoka na leo tawala hizi zinaozoongoza kwa mfumo huu basi wa ubepari na demokrasia yake wanapita katika sera zile zile Kuna baadhi ya mambo ambayo farao leo bado yanafanya kazi Moja katika mambo ambayo farao aliyafanya ili tuweze kuangalia tunajifunzaje ni tuhuma dhidi ya mtume wa Allah na hivi ndivyo lilivyokuwa mitume wote waliokuja wengi walituhumiwa kwa tuhuma mbalimbali kama wa uenda wazimu au chawi mmoja katika tuhuma baada ya farao alimtuhumu ali, ali, ali nabii Musa baada ya kumshinda hoja katika majadiliano Kndipo ilipo kawaida ya watu wa ovu hoja katika majadiliano ya jambo la haki huwa wanabadilisha ajenda ya mjadala ili waweze kupoteza maudhui halisi na sijulikane nini kinazungumzwa. Kwao Nabii Musa alayhi salatu wasalam alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ndugu yake Haruni waende kwa Farao. Walipofika katika Farao ni habari ni ndefu lakini ni kasari kule Nabi Musa alimwambia Far'aun inna qad u'iya ilayna an al'adhab ala man kazzaba wa tawalla Far'aun ujumbe sisi tumepewa wahi kwamba adhabu siku ya kiyama na hata hapa duniani itawafika wale wanaokadhibisha na kukengeuka wamefikishiwa haki hawaitaki haki bali wanaikadhibisha na kukengeuka ngadala ukaanzia hapo Musa akasema qala fa marra bikuma ya Musa farao yakasema niani mwala wenu ewe Musa kana nafuna alladhi ata kull shay'in khalaqahu thumma ni yule ambaye amekipa kitu mbele yake namna yake muonekano wake kisha kwa namna yake qala fa mabalu quruni Alivoshindwa hoja hii hakutaka kuendelea katika mjadala wa, wa hoja ya uungu kwa sababu yale anayozungumzwa na Musa hawezi kuyabadilisha wala hawezi kupinga wala haone, hawezi kuleta hoja za uungu wake kwa hoja anazokuja nazo na Musa alayhi salatu wasalamu juu ya, ku, ya utambu, utambulisho uwepo wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha mawazo akamwambia ma ta mawanu alkhuruni unailenzaje kusana karne karne za zilizopita unazungumziaje hilo ala la Mungu kashabikimbia hapo Musa akasema qala ilmuha inda rabbi habari za karne zilizopita elimu hiyo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabilla yadhillu rabbi wala yansa katika kitabu ambacho Mola wangu hasahau wala wala hapo sai wala hasahau kisha maana hapo nabi Musa akamrejesha katika mjadala wa mungu akamwambia alladhi ja'alaka al-ardha mahdan wasalaka wasala wasalaka wasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas-sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shakka kuni alipokimbia farao ndio Musa anamrejesha wewe ulikimbia mjadala wa Mungu alipoulizwa kuhusu ana carne yeye hakutaka kutoa tafsiri nyingine yote isipokuwa amerejesha habari hiyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. akaendeleza mjadala ukuonesha tunayemuabudu sisi ana sifa hizi. Ni yule ambaye amekufanyieni ardhi kama tambalale Kisha akaweza kukuwekeeni mito na, na njia katika ardhi hiyo. Kisha akateremsha maji, akatoa katika maji hayo akaweza kuonesha mema mbea mbalimbali kulu war'ahu an'amakum mule namnywe namwalishe wanyama yenu inna fi dhalika la ayatin liuli nuhha haya yote yanawatosheleza ni ishara ya wazi uwepo allah subhanahu wa kwa watu wenye kujizuia na kufanya maovu na kujizuia mambo ya kipuuzi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kada allah nasema tulimuonesha Ayatina ayazetu kulaha zote fakadzaba watawala wa aba akakadzibisha kisha akakataa baada ya kushindwa mjadala tena wa Mungu akurejesha na kuonesha utukufu Allah, wa Allah sumana ta wa ta'ala Musa akaja natuhuma sasa qala aditana alitukhrijna min ardina bishika ya Musa, hivyo wewe sasa umekuja ututoe katika ardhi yetu sisi kwa uchawi wako eh Musa, mjadala wa Allah kashindwa, sasa za uchawi. Huo ndio farao. Kwa hiyo baada ya hapo alianza na la kwanza la kumtuhumu uchawi. Hali kadhalika na watu ovu Hali kadhalika na wakwalaovu wakishindwa mjadala wa haki lazima wakutafie tuhuma na ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada ya kushinda mjadala na wa makuraishi walimuita mwendazimu wakamuita mchawi wakaja akasema karongwa na mengine kama hayo hilo ndo kwanza lakini farao aliendelea kuonesha kwamba yeye analeta ana, anakengeuka ana kwa namna moja au nyingine akamtuhumu nabii Musa kwamba yeye sasa amekuja kubadilisha dini. Hapo Farao aliizungumza kwa akili kubwa. Of course mpaka ugita Mungu na watu wakufuta, huwezi kuwa kwege ukaweza ku watu wakubali yeye ni Mungu. Lazima uwe na akili kubwa. Weye hapa akatumia akili kubwa. ya pili aliyomwambia Musa, alimwambia hivi inni akhafu an yubaddi akati anawakomvisi watu wake wasisikilize hoja za Musa wasikilize hoja zake naye akaamua kutumia akili kubwa akasema inni akhafu an au yuzhara fil ardhil lfasad jamani ye mimi ninapokutadharisheni kuhusu Musa ninakhofia asija kubadilishieni dini yetu na akaleta katika katika ardhi ufisadi anazungumza habari ya dini Anajua kabisa kitu kilichokuja na Cho Musa ni mfumo kamili unaotofautiana na mfumo wake. Watu wakikubali zile hoja Watamuona farao ni mndao na watampinga kwa namna moja au nyingine. Watamuamini wa Musa na mfumo stahili wa maisha Aliwaletea wanadamu kwa zama zile. Bashe farao atakuja kukubalishieni dini Even though na situation iko hivyo hivyo katika zama hapo sasa hivi. Akisimama Uislamu katika hapa, akaulinda Uislamu kwa sura yake. Na wana adamu kwa wa Magharibi lazima wasimame na kuwatahadharisha wanadamu kwamba hawa waislamu watakubalishieni mfumo wenu wa maisha. Na hali iko hivyo wanaosimama katika haki ya kuulingania Uislamu kama complete and comprehensive ideology kama mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu hawa watuhumiwa kwanza kwa mfumo huu uliopo leo umebara demokrasia yake na hawa ndio wahanga wa kwanza watauawa watatabambikizwa watata, kesi watafilisiwa watafungwa magerezani watafanyiwa kila aina ya vitimbu hoja ya msingi wanavunja amani hoja ya msingi wanatarisha samani ya dunia. hoja ya msingi, hao wanataka kunda kinyume na demokrasia. Iko hivyo. hizi fikra hizi wamedirithi kwa farao ni la hanatullahi alayhi. Inni akhafu dinakum. naofia huyu huyu atakuja kubadilishieni dini yenu au atakuja kudhihirisha katika ardhi ufisadi yani fisadi ni yeye namba moja lakini anawatuhumu wale watu ambao hawajafanya ufisadi hapo kabla lakini yeye kafanya kila aina ya ufisadi watu wameshuhudia farao yakiwa huo watoto wadogo watoto wadogo kabisa wa kiume wakiuawa mbele ya macho ya watu kuna ufisadi kama huo kisa anaofia tukupoteza madaraka baraka yake na ni kawaida ya katika mfumo wa kibazaria na demokrasi yake kwa mujibu wa madaraka yake wako tayari kufanya lolote wabakie madarakani. Hata kama wataua mji mzima, hata kama watapindiza wata, nchi wata, wata nzima, wabakie madarakani na watafanya hivyo. Hayo walijifunza kwa Farao ni. Wuli atakunja ni dini enu Naam, fura Musa alikuja na dini nyingine ambayo itikadi yake ni la ilaha illa الله wa anna Musa Rasulullah ndio dini hiyo ile tuliona leo itakadia yake ila ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah iko hivyo na itabaki hivyo haikutosha akamtdhumu farao akamtuhumu Musa u kafiri yani yeye ya, ya, sasa ndio Musa anamwona Musa nani kafiri Firauni, anamuona Musa kafiri na ndivyo ilivyo. Mwenyezi Mungu anatuambia anasema aliburudi Musa alayhi salatu wasalamu katika ardhi ya Misri kutoka kule mariam akaja na ujumbe maalum alivumfikishia na akamshinda kwa hoja juu ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na Yesu wa Mungu anataka naapaswa waachie Bani Israili alivyoshinda kwa hoja alimtuhumu Utawi akamtuhumu ugaidi kwamba anakuja kubalisha dini sasa anamtuhumu na ukafiri ndani yake. Allah anasema Musa akamwambia farao akamwambia Musa, wafa'alta fa'alata, faalata kallati fa'alta wa anta min alkafirin. Na wao ulifanya vile ulivyofanya, na wewe ni katika makafiri. Yaani kile kitendo cha Musa kumuua yule mtu mmoja, likawa ni kosa kubwa. La kutuhumiwa na kuonekana kafiri. Yeye kaua mamia na maelfu ya watu wadogo, si tatizo. Na ndivyo ilivyo makafiri walivyo. Wakienda kuua waislamu, sio tatizo, lakini akiua akakafiri kamoja tu, dunia nzima inasimama wanaoua mamilioni ya wa Waislamu Gaza Palestina wanaoua mamilioni ya wa Waislamu Iraq wameua maelfu na malaki ya wa Waislamu Afghanistan Wameuwa mama wameuwa Setnia wameuwa bosnia na maeneo chungu mzima lakini aah wale wale ni kama kumbi, kumbi tu kama wadudu fulani hivyo kama panya uwa tu lakini akafaka kafirika moja basi dunia nzima itasimama kuna kipindi fulani ali aliuawa mbwa wa mzungu waliundwa tume ya kutunguza mauaji ya mbwa lakini leo ana waislamu na hata wape madai yao. Fa salta fa'altaka alati fa'alta wa anta min alkafirin. Na ukafanya vile vitendo vyako na wewe ni katika makafiri. Kisaka uwa Moses. Hu ndo kwa tuhuma kama gizi, kwa nadhimusa zilikuwa ni nyingi na alituumiwa na utaratibu ndio huo huo wanaopita hawa waliopita lakini uzuri wa bahati pamoja na yote watakayoyafanya mwisho wake unakuja kama ulivyokuwa mwisho wa Musa wa Firaun ulikuja lingine na kumalizia yako mengi ni kuonesha kwamba yeye ndio mtengenezaji Huyu Musa mgaidi huyu. Huyo Musa huyu Huyo Musa ni mchawi huyu. Huyo Musa huyu Huyo Musa ni fisabi huyu. Huyu Musa ni kafiri huyu. Mimi ndiyo naku-tengenezea. Mimi ndiyo bora sana zangu ndiyo sawa. Mimi ndio nakuongoza ni njielo ya sawa. Allah anatueleza pia alipojikamba Musa kuambia watu wake kwamba yeye ndiyo mwongozaji katika njielo yonyoka. Allah anasema, Kala faraun Ma'urikum illa ma ara wama ahadikum illa sadil ar-rashad. Jamani ye, mimi sikuonesheni tupokuwa yale ninayaona na, na wala sikuongozeni tupokuwa njia sawa. Leo farao aliyejiita Mungu, alipoona hoja zimemshinda, anajipigia debe kwamba yeye wanaongoza anaongoza katika njia ya sawa. Yeye kila mtu yeye anaipendelea khairi ile jamii. Unaipendelea khairi Wakati umeifanya ume, ume siweze kumwabudu Allah mmoja, ala alileta miujiza zaidi ya minne Kwa mara kuna viura, mara maji yamekuwa ni damu, mara sikuna nzike, mara kuna tawa, kila aina ya yameujiza. Ya, ya, ya Watu wakirejea nyuma, Qur'an anawatia tatwa anarudi kwenye ukafiri tena. Kila muujiza ukija, Musa mwambie Mola wake kutaka tutakamata njia sawa. Qur'an anachukoa anaurudisha kule kule ukafirini. Na wanajinadi kwamba yeye ndiye anaongoza njia ile iliyokuwa ya sawa. Hata though situation iko hivyo hivyo nidhamu ya utawala ya kibepari na demokrasia yake watu wanaumizwa kila wa wanapotoswa katika ikadi za tishenzi za kikafiri wanaadhibiwa maisha yao kwa kubanwa na kuumizwa kwa kudhulumiwa kwa kila aina ya dhulma lakini bado mwanasiasa wa demokrasia anasimama ananyimpiga kifua kikubwa kwamba mimi bana ndiyo nakurekebishieni yani ngombe unam, unamkamua wakati hata handama hana unamkamua hana maziwa kasakonda unaezidi kumkamua mpaka anatoka damu alafu bado umwambia bwana eh mimi ndio nakutengenezeeni keifo yaani unatengeza nini Hani ndio hiyo hiyo Musa haya waliharisi kwa farao yeye yeah, anaharibu lakini anasema mimi ndio nakuongoza ni sawa. Hivyo hivyo ana siasa wa demokrasia nzima. Wana demokrasia akikwambia mchana huo ni usiku. Ataki kwambia bwana hivi sasa na kuaga naenda zangu usiku mwema usikubali. Toka nje kaangalie inawezekana sio usiku huu. Wana demokrasia kwambia bura anamaanisha pesa. Atamwambia tujitolea alamaanisha lazima. Atamwambia siari hiyo ndiyo lazima yenyewe. Yaani ni vice versa. Atasimama atakupigia debe, na anasimama mwingine anakuambia kabisa, sisi bana tunalipwa mishahara kidogo, tuongezewe msahara. Mshahara wake zaidi ya milioni 10. Kuna mwanamzengo haweze hawezi kuingiza hata 500 kwa siku. Lakini yeye atasimama, anataka ajaziwe na anakudanganya anakulekea maendeleo. Yapi? kama watu walikuwa nakula mlo wa milioni 3 leo watu nakula mlo mmoja aliokuwa anununua suruali mwaka jana atarajia na kununua anavaa nguo mpaka anafanana nazo alafu baada unamdanganya unamtengeneza maisha yapi seragizi wamezipata kwa farao barakallahu li walakum wa jami'al muslimina wal muslimat fa ya fawza almustaghfirina wa najata alta'ibin astaghfirullaha antum muqinuna bil ijaba wanadamu hadana Allah salaatu wasalamu alayhi wa barakatu rahmatullahi alal alamin basheeran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnih wa sirajan muneera dhalaal. Allahu akseemane. katika sera nyingi ambazo leo tawala hizo umeingia ikiwa mosela za ukatiri na mauaji yakila anayepinga tawala zao mwisho kabisa ni hilo funzo la mwisho kisha kumaliza kutuba yetu baada ya kushindwa hoja na kumtuhumu Musa uchawi akataka msaada kwa wachawi na hivi ndivyo ilivyo watawala karibia wote wa kidemokrasia ni wachawi sana yani wana wana kamati za ufundi zao wote wana wachawi wao wote Musa na akaita kamati ya ufundi ya Uchawi. Akitaka ushindanise Uchawi wa anavodai wa Musa na hao wachawi wake. Asili Farao anajua huu si Uchawi. Hii ni nguvu nyingine. Hii ni habari ya Mungu mmoja lakini kwa sababu ya uhuru na kujitaka kujikweza abakie kwamba yeye ndo saa, Mungu, yeye kila kitu. Bado anataka ku watu wake kwamba huu ni uchawi tu basi wakaletwa watai wakatupa vijifumbo vyao baada ya pale Musa akapiga akatupa fimbo yake kwanza nilipotupa vile vijifumbo vikawa vinatembea kama nyoka Musa akaingia uoga kidogo Mwenyezi Mungu akasema la taqa innaka alza alaa usikhofie wewe ndio uko juu kutoa pimoa katopimoa joka kubwa likamemza vile kisha kaikamata tumbo lake ya, maisha yakaendelea wale watu walivoona lile wakajua huu hii siyo nguvu ya uchawi kwa sababu walikuja na uchawi mkubwa Mwenyezi Mungu anasemwa ja ubi sihriin walikuja na, na uchawi mkubwa sana ambaye katika hali ya kawaida ya uchawi haina uchawi ni zaidi ya hule kasa walipoona umekuwa ni zaidi wakajua sisi nguvu ya uchawi huyu ni Allah anayemnadi Musa ndiye wakasema amanna bi rabbil alamin rabb muusa wa harun tumemwamini mola wa mungu wote mola wa, wa, wa musa na harun baada ya pale farao nilipokuwa mwevu akasema amantum kabla an aza lakum hivyo nyie mmwamini musa kabla sikupeni idhini eh yani hawa muamini alla alitaka yeye ndio atoe idhini wa muamini mungu wakati yana vita mungu Iwone mnemwamini huyu Musa na Mola wake kabla hakyakupa ni idhini nitakukateni viungo vyako kwa utata tofauti, tofauti mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto mguu wa kusoto kwa mkono kwa mkono wa kulia kisha nitakusumbuni katika mitende watu wakuoneni mmapinga amri zangu mmekwenda kinyume na sana zangu na ndivyo ilivyo ndani ya tawala hizi mtu akiwa ameziiva amezikamata kwa nguvu zote akibadilisha ufahamu akabadilisha mtizamo hawamuachi kama alikuwa ni mwanasiasa mkongwe akaamua pana mimi na ngili la haki la la Allah hawamuachi ukiwa katika vyama vyao vya, vya kishaitani na ukitoka kule nje hawakuachi hivyo ndivyo ilivyomlerisi kutoka kwa Firaun kwa yakasema nitakuadhibuni wale watu kwa sababu imani yao zimekita katika nyoo waliamini moja kwa moja nikamwambia fanya bana wewe utafanya katika maisha ya kidunia sitabakia na itikadi na kweli wakafa mashahidi na wanakwenda janna hilo ni mmongoni wa serambovu kwamba ukija na, na, na, na, na, na, na mtizamo tofauti hawezi kuwat mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala anamwangamiza mtu farao katika maji katika habari za maji kuna mambo mengi sana. Kuna maji kumuoa mtu, kuna maji kumwangamiza mtu farao na ujenja wake wote anaiona bahari imepasuliwa akili ya kawaida tu bahari ya haiwezi kupasuliwa ukaona njia mbili unaona mpaka ardhi watu wanatembea akili ya kawaida tu haiwezi we ni Mungu unajua ile nguvu ile si ya kawaida alafu bado we unajiita una Mungu unaingia katika bahari iliyopasuliwa uungu wako ni upi kwa nini usifanye hiyo bahari ikajifunika wakaangamizwa wale bali we unajiita Mungu kwa akili zako za koza, kizuzu unaingia kwa katika ya bahari iliyopasuliwa. Kifu Mwenyezi Mungu anaonesha hapana habari ya ujabari hapa. Allah ndio Jabari, Allah ndio Kahar. Wao vile vile na mfumo huu wa kidemokrasia na umeipari wake utadondoka. Tena utadondoka karibu ni inshallah na Uislamu utarudi katika iza yake. Na kadhalika watawala wote wa ofu wanadamu na Uislamu wa especially kwa sababu ya Uislamu wao. Mwisho wao upo uzuri wa bahati mtu hata awe vipi أقام مواضينا أنا كفاً ile ndo hatamu natofariji. Hatamuaji naye anakufa. Tena uende na akafa kwa kuua kama alivoua. Kwa hiyo hawa wana ufata sera za farauni kuangamiza hata waislamu. Wazenge kwa agenda ngovu za uongo za ugaidi. Leo tunazungumza kuna mamia wa waislamu ndani ya magereza. Kesi mpaka leo hazijulikani. ukiwambia ugaidi wapelekea mahakamani basi kama wamfanya ugaidi. Mwstaki muwafunga kama ni miaka 20 15 mko sioe. Hakuna ilimradi kosa lake ni moja tu. Wama naqa mu'minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid hawajangamizo waislam toka kale mpaka leo isipokuwa kwa kosa moja tu ayu'minu kumuamini anna mmoja mna nguvu ba ndiyo kosa la jinai na kwa sababu ndio hilo watatuangamiza sana na hatuliachi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah اللهم ملوكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل على محمد وعلى ال محمد كما على إبراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين هم الكثيرون منهم ابو بكر الصديق هما رفقا عثمان بن عفان و علي بن ابي طالب والذين بقواهم الكثيرون بالكثير وان صحابه رسول الله اجمعين فنمدا باي كلا مmoja ketika sisi anapaswa mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlasi ili aweza kumukitikia katika na tupae na utukufu ili tuweze kurejesha Uislamu tuweze kutawaliwa karimu katika maisha ya Kiislamu tuweze kutolewa kwa kitabu cha Allah na suna za Mtume Muhammad ان ندعوا ان قال ربنا تفضل منا اننا سميعون عليم ربنا علينا مولانا اننا كنتم تضر رحم اللهم اصلح ذات بين قلوبنا اهدنا السلام يا الجلال والاكرام اللهم ندعوك الله ان ادركت ما امرتنا تستجب لنا تتركنا في هذه الساعه دونا الا غفرت ولا مريض الا شفيت ولا حاجه هي لقضاء الا قضيتها رب العالمين اللهم ندعوك يا الله اللهم ندوك يا الله Nawakumbukayo ya Rahman Ala hukomboe wote vijana wa Kiislamu, waipende na kuithamini dini yako. Waongeze wakina mama wa Kiislamu, Wajistiri na kuipenda dini yako. Waongeze wazee wa Kiislamu waweze kuasimamia vijana kwa ajili yako. Ya zaljalalil karam. Ala kila ajaye na shari unaijua ya kisiri vunje ya kidhamiri asiweze kusimama. Ala kila anayewatakia Uislamu shari, shikireje shari katika shingo yake. Mwenyezi Mungu muongeze kumwangamiza na hao wanaofuata saladhao vile waangamize ya Allah hamna kwenye kuogwa sio kwa ni wewe ule mnusuru Musa kutoka na farao ule mnusuru Musa katika vipofu mnusuru mtume Muhammad katika tiba badri ule mnusuru Ibrahim kutoka na moto na sisi tunusuru kutoka na vitimbi vya auvu tunusuru kutoka na vitimbi wa nafsi tunusuru kutoka na vitimbi wa makafiri ya aljalal walikram tunakuomba biyaleti isi maisha ya islam kwa kuhukumiwa na kitabu chako na sunna ya mtume wako kuvunje kwa mfumo na urejeshe uislamu wetu ututukuze katika uislamu wetu uturidhie kama ulivoridhia waliopita kabla yetu uturidhie kama ulivoridhia waliopita kabla yetu utuingize peponi pamoja na mtume Muhammad utujalie tumsikifu cha kiislamu utujalie mshomoema ya Allah utujalie wakati tunatoka roho النار صلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واتر مصر